Aquesta és la sintonia de la Meritxell Lleimeric. Vosaltres sabeu que la Meritxell Lleimeric és una noia invident que setmana rere setmana ens porta les notícies, dic les planes web, que pensem que són interessants de l'Espai Vital. Per començar us donaré jo una plana, ah, perquè tenim una plana web. Teresa, eh? Sí, sí, no, ja la porto una. Les tres B espaivital.tk allà podeu sentir totes les entrevistes que fem dintre del programa eh, connecteu-vos-hi i a més podeu fer comentaris eh, valoracions d'allò que heu sentit si us agrada no us agrada bueno, en definitiva una plana web feta des d'Espai Vital per tothom i altres planes webs que ens acosta la Maritxella i Maric. Endavant! Hola, Xavi! L'espai d'avui, d'aquesta setmana, és dedicat a les webs d'esport. Només tenim temps per dir-ne quatre, però bé, eh, són un model de webs d'esport que crec que són molt interessants. Començarem al Club de Minus d'Esport eh, de Rubí és 3w.horitzó.org. En aquesta web trobareu totes les activitats que es fan, però no només a Ruí, sinó a Terrassa, Sardanyola i a d'altres poblacions del Vallès. On podeu trobar més clubs esportius amb esport adaptat és a 3w.anjoc 3ww.enjog.com. És una web on podeu trobar molta informació esportiva de tot tipus d'esport, però hi ha una secció dedicada eh, exclusivament als clubs doncs, que tenen algun tipus d'esport adaptat. La web per excel·lència de l'esport adaptat és la de l'Institut Goodman. 3w.guoodman amb dues test, i amb dues emes, punt com 3B amb dues i amb dues emes, amb dues n's, perdó punt com. L'Institut Goodman és un institut on es fa rehabilitació de persones amb discapacitats eh, físiques i on també es fan esports adaptats. Són molt coneguts per exemple els seus equips de bàsquet i de hoquei. I per acabar parlarem d'una web que està dedicada més als nens i als joves que volen fer esport doncs simplement per lliure, és Com quedem. Aquesta web és una mica complicada, així que us recomano que busqueu en el Google simplement Esport Adaptat Com Quedem i ho trobareu de seguida. L'associació us donarà moltes activitats a molts llocs de Barcelona i dels voltants que són d'esport adaptat i de lleure. Doncs fins aquí les webs d'aquesta setmana, molt esportives. Les properes setmanes seran una miqueta més tranquil·letes. Així doncs, fins al proper dimecres...